Deutsches Mädchen. Der Traum des Milchmädchens. Geta war ein junges Mädchen. Sie lebte in einem kleinen Dorf bei ihrer Großmutter. Geta war ein Milchmädchen, die zwei Kühe besaß. Sie melkte ihre Kühe jeden Tag und trug den Topf Milch auf dem Kopf in eine nahe gelegene Stadt. Nachdem sie den ganzen Tag lang Milch verkauft hatte, kehrte sie abends nach Hause zurück. Geta kümmerte sich gut um ihre Kühe. Sie gab ihnen das richtige Essen und lief sie sauber. Großmutter liebte Geta. Aber Geta träumte immer sehr viel. Sie träumte davon, reich zu werden. Aber ihre Tagträume brachten Geta immer in Schwierigkeiten. Geta! Die Kühe kommen aus dem Stall. Sie werden sich verlaufen. Warum passt du nicht auf sie auf? Oh, tut mir leid, Oma. Ich träumte, äh, dachte. Oh, ich weiß, woran du gedacht hast. Du träumst immer davon, reich zu werden. Dafür musst du härter arbeiten. Nur zu träumen macht dich nicht reich. Diese Tagträume werden dich eines Tages sehr viel kosten. Aber Geta wollte nicht zuhören. Ihre Tagträume hörten nie auf. Eines Tages, als Geta das Haus verlassen wollte, um Milch zu verkaufen, rief ihre Großmutter sie in die Küche. Hör zu, meine Liebe. Heute musst du nicht zum Markt gehen, um Milch zu verkaufen. Warum denn, Oma? Morgen findet in unserem Nachbardorf eine große Hochzeitsfeier statt. Der Dorfälteste feiert die Hochzeit seiner Tochter. Alle wichtigen Menschen aus allen umliegenden Dörfern werden an der Hochzeit teilnehmen. Hast du das verstanden? Eine Hochzeit? Es muss eine große Sache sein. Alle reichen Leute werden dort sein. Aber Oma, warum sollten wir keine Milch verkaufen? Wird der Dorfälteste wütend werden? Oh. <lacht> nein, mein süßes kleines Kind. Der Dorfälteste möchte, dass seine Köchin... alle Arten von köstlichen Süßigkeiten zubereitet. Sie hat mich persönlich gebeten, ihr einen großen Topf frische Milch für die Zubereitung zu bringen. Sie hat versprochen, uns das Doppelte von dem zu zahlen, was wir an einem einzigen Tag auf dem Markt verdienen. Dies ist eine gute Gelegenheit, mehr Geld und Respekt in den Nachbardörfern zu erhalten. Das Doppelte des Geldes? Oma, Kann ich bitte morgen mit zur Hochzeit gehen? Ich werde dafür sorgen, dass jeder weiß, dass die Süßigkeiten mit der Milch hergestellt wurden, die wir an den Dorfältesten verkauft haben. Und seine Frau wird mich dann ihren Gästen vorstellen. Oh, ich werde meine besten Kleider tragen und mit Stolz gehen. Wir arbeiten so hart. Sie müssen uns respektieren. Jeder wird meinen Namen kennen. Bau keine Luftschlösser. Unsere Milch hat das Dorf noch nicht einmal erreicht. Der Koch hat nicht einmal die Milch gerochen. Und du träumst schon davon, wie sehr sie die Süßigkeiten lieben werden. Oh, was soll ich nur mit diesen Mädchen machen? Tut mir leid, Oma. Ich werde die Milch ins Dorf bringen. Hier, nimm das. Denke daran, dass kein einziger Tropfen Milch auf den Boden fallen darf. Das ist die ganze Milch, die wir für heute haben. Und keine unnötigen Pausen einlegen. Ich habe dem Dorfältesten mein Wort gegeben. Wenn die Milch sie nicht rechtzeitig erreicht, vergessen Sie das Doppelgeld. Wir können auch nicht an der Hochzeit teilnehmen. Es wird eine Schande sein, sich dem Dorfältesten zu stellen, nachdem man sein Versprechen gebrochen hat. Keine Sorge, Oma. Ich werde mich um diesen Topf und die Milch kümmern. Du wirst sehen, wir werden im Handumdrehen reicher sein als der Dorfälteste. Du wirst sehen, er wird nur Milch von uns kaufen. Oh, erinnere dich, Gita. Ich weiß es, ich weiß es. Bau keine Luftschlösser. Tschüss, Oma. Sei vorsichtig. Die Dorfstraße war voller kleiner Steine. Gita liebte den Duft von frischen Blumen und Beeren, aber sie hasste es zu laufen. Mm, wie schön ist diese Straße. Ah, aber diese kleinen Steine haben meine Füße verletzt. Schon gut. Ich werde bald ein großes Haus in der Stadt bauen. Dann muss ich nicht so viel laufen. Ich werde reich sein. Reiche Leute gehen nicht. La la la la la la la Gitta lief und lief und summte ihr Lieblingslied. Oh, dieser Topf ist so schwer. Schon gut. Ich werde einen Ochsenkarren für mich selber kaufen. Die ganze harte Arbeit wird dann von dem Ochsen erledigt. Und ich werde mich nur ausruhen. Das ist es, was reiche Menschen tun. <lacht> Gitta lief weiter und weiter. Sie kam näher an das Dorf heran. Oh, noch ein paar Meilen, bis ich reich werde. Aber wie soll ich das zusätzliche Geld, das ich heute bekomme, verwenden? Hm, soll ich mehr Kühe kaufen? Nein. Ich muss das ganze Melken übernehmen und es dann zum Verkauf auf den Markt bringen. So viel Arbeit. Ich kann Hühner kaufen. Ja, mit all dem zusätzlichen Geld werde ich viele Hühner kaufen. Hm. Wo werde ich so viele Hühner halten? Ich muss eine kleine Hütte bauen. Wie soll ich das alleine machen? Hm. Oh, morgen bei der Hochzeit werde ich den Dorfältesten bitten, mir beim Bau einer Hütte zu helfen. Schließlich werden sie die Milch meiner Kühe verwenden. Sie muss viele Diener haben. Ich werde alle Hühner in der Hütte halten. Die Hühner werden dann viele Eier geben. Diese Eier werden schlüpfen und ich werde mehr Hühner haben. Ich werde diese Hühner zu einem höheren Preis verkaufen. Ich werde viel Geld mit diesen Hühnern verdienen. Damit werde ich einen Ochsenkarren kaufen. Ich werde alle Eier, Hühner und Milch in den Wagen laden und zum Markt gehen, um sie zu verkaufen. Ich werde viel Geld verdienen und Diener und Dienstmädchen haben. Dann werde ich eine große Dame werden, größer als die Frau vom Dorfältesten selbst. Viele reiche Männer werden dann um meine Hand bitten wollen. Aber ich werde Nein sagen. Ah. Als Geta davon träumte, den Männern Nein zu sagen, schüttelte sie den Kopf Und der Topf fiel mit einem lauten Knall zu Boden. Der Topf zerbrach in Stücke und die ganze Milch floss nun auf den Boden. Geta saß da und weinte. All ihre Träume, ihre Hühner, Eier, Ochsenkarren waren jetzt genauso wie die Milch verloren. <lacht> oh nein, ich kann jetzt nicht ins Dorf gehen. Ich habe keine Milch zu verkaufen. Ich kann auch nicht so oft seit morgen gehen. <lacht> Was soll ich Oma sagen? Jetzt konnte Gita nur noch eine Stimme hören. Die ihrer Großmutter. Gita, bau keine Luftschlösser.